פרק כ"א: וישכב יהושפט עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך יהורם בנו תחתיו. ולא אחים בני יהושפט, עזריה ויחיאל, וזכריהו ועזריהו, ומיכאל ושפטיהו, כל אלה בני יהושפט מלך יהושפט. וייתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות עם ערי מצורות ביהודה ואת הממלכה נתן לי הורם כי הוא הבכור. ויקום יהורם על ממלכת אביו ויתחזק ויהרוג את כל אחיו בחרב וגם מסרי ישראל. ‫בן שלושים ושתיים שנה יהורם במולכו, ‫ושמונה שנים מלך בירושלים. ‫וילך בדרך מלכי ישראל, ‫כאשר עשו בית אחאב, ‫כי בת אחאב הייתה לו אישה, ‫ויעש הרע בעיני אדוני. ‫ולא אבה אדוני להשחית את בית דוד וכאשר אמר לתת לו ניר ולבניו כל הימים. בימיו פשע אדום מתחת יד יהודה וימליכו עליהם מלך. ויעבור יהורם עם שריו וכל הרכב עמו. ויהי קם לילה ויח את אדום הסובב אליו ואת שרי הרכב. ויפשע אדום מתחת יד יהודה עד היום הזה, אז תיפשע לבנה בעת ההיא מתחת ידו, כי עזב את אדוני אלוהי אבותיו. גם הוא עשה במות בהרי יהודה, ויזן את יושבי ירושלים, ודידח את יהודה, ויבוא אליו מכתב מאליהו הנביא לאמור. כה אמר אדוני אלוהי דוד אביך תחת אשר לא הלכת בדרכי יהושפט אביך ובדרכי אסה מלך יהודה ותלך בדרך מלכי ישראל ותזנה את יהודה ואת יושבי ירושלים כהזנות בית אחאב וגם את אחיך בית אביך הטובים מנמך הרגת הנה אדוני נוגף מגפה גדולה בעמך ובבניך ובנשיך ובכל רכושך ועתה בו חולים רבים במחלה מעיך עד יצאו מעיך מן החולי ימים על ימים. ויער אדוני על יהורם את רוח הפלשתים והערבים אשר על יד כושים ויעלו ביהודה ויבקעוה וישבו את כל הרכוש הנמצא לבית המלך וגם בניו ונשיו ולא נשאר לו בן, כי אם יהוא אחז קטון בניו. ואחרי כל זאת, נגפו אדוני במעב, לא חולי לעין מרפא. ויהי לימים מימים, וכעת צאת הקץ לימים שניים. יצאו מעב עם חוליו, וימת בית החלואים רעים, ולא עשו לו עמו שרפה כשרפת אבותיו. בין שלושים ושתיים היה במולכו, ושמונה שנים מלך בירושלים. וילך בלא חמדה, ויקברוהו בעיר דוד, ולא בקברות המלכים.